Травень рясно засипав київські сади вишневим цвітом. Дрібними сльозами накрапували весняні хмари. Над містом завис туман кохання. Теплі сутінки м'яко поглинали вулиці. Синіли безсонні ночі, і на Володимирській гірці не було жодного кущика, що не ховав би закохану парочку від зайвих очей. Рівно рік тому, перед вранішньою зорею, під гуркіт-громовиці народилася маленька принцеса і просто гарненька дівчинка Гануся. Діана розплющила очі і замружилася. На небі не було жодної хмаринки. Соняшні промінці приємно лоскотали обличчя. Діана усміхнулася. Поперек ліжка, закинувши одну ногу Діані на шию, солодко спало велике диво «Донечка». Гануся тихо посапувала та усміхалася своїм снам. Найдуще Діана любила пестити це маленьке рожеве тільце, таке м'якеньке та пахуче, єдине в світі. Вночі Гануся притулялася спинкою до мами, або ж обіймала її своєю пухкенькою ручкою за шию. І Діана цілувала рожеві щічки, маленькі вушка. В такі хвилини її огортали хвилі ніжності. Сьогодні особливий день. Рік тому в них з'явилася дитина. Несподівано для себе Діана згадала, як важко було змиритися з тим, що у 18 років завагітніла від хлопця, якого знала лише два місяці. У серпні позаминулого вона зустріла свою долю в книгарні. Її великі, довірливі, темно-сірі, обрамлені густими віями очі миттєво вразили Павла. Він сп'янів від її голосу і пішов за нею до самого дому. В той же день вони домовилися про побачення і зустрілися. Почуття було взаємним, і під гарячим літнім сонцем вони не думали про те, звідки з'являються діти. Про таку життєву прозу обоє просто забули, гарячково гортаючи нові сторінки життя. Саме тому вагітність Діани стала великою несподіванкою. Щоб якось підготувати Павла до цієї новини, Діана почала здалеку і запитала, чи любить він дітей. Павло неуважно подивився кудись далеко, знизав плечима. «Я взагалі люблю все живе». Діана потім не раз зі сміхом згадувала цей епізод. Незважаючи на підготовку, новина вразила Павла. І як сам він пізніше зізнався, йому навіть уявити було лячно що робити з дитиною у 20 років, без батьків та підтримки, без грошей і квартири, на самому початку кар'єри. «Діти?» – розгублено перепитав він. «Це такі маленькі почвари, що весь час кричать, пищать, плачуть, постійно просять їсти та забруднюються навколо. А як же наші мрії? А як же ми?» Діана не чекала на таку реакцію але простила коханому. Вона взагалі вважала усіх чоловіків непристосованими до життя та трохи інфантильними. Вони побралися саме тоді, коли розвіювався туман їхньої шаленої пристрасті. І як холодний душ обпекла Павла інформація про родину нареченою. І одразу на шляху його стрімкого злету запалало червоне світло. Мати Діани Діана-старша походила з впливової багатої родини купців Ланевських. Всі її рідні виїхали за кордон відразу після Жовтневої революції. Зв'язок з батьківщиною розірвався цілком і назавжди. Тільки юна Діана захопилася ідеями загальної рівності та світової справедливості. Залишилася будувати небачений в світі експеримент під назвою Країна Рад. Переконання її міцніли у палких стосунках з комісаром Красенем Андрієм Голобородьком. Його чорні жагучі очі, світле волосся, статура Аполона та голос ворожбита розвіювали останні вагання Діани. Про єдине мріяла вона. Пліч опряжі своїм коханим йти крізь полум'я революції все життя до самої смерті. Цей шлях виявився недовгим.